Ce e monahul și care este lucrarea lui și la ce înălțime a vederii? Monahul este cel ce nu se amestecă cu lumea și vorbește pururea numai cu Dumnezeu. El, văzându-l pe acesta, e văzut și iubindu-l e iubit și se face lumină fiind luminat în chip negrăit. Slăvit fiind, îi se pare că e mereu mai sărac Și, făcut de Dumnezeu mai propriu lui, Îi se pare că e mai străin O minune cu totul străină și negrăită Datorită bogăției nesfârșite sunt sărac Și, având mult, socotesc că n-am nimic Și spun, însetez din pricina mulțimii apei și cine îmi va da ceea ce am din belșug și unde voi afla ceea ce e în meu, dar cum voi apuca ceea ce este în meu și în afara lumii, căci nu se vede deloc. Cel ce are urechi să audă, Matei 11,15, înțelegând cu adevărat cuvintele unui neștiutor de carte. Amin.